Radio Melide, 107.1 Tres minutiños nos pasan das cinco e media e nos temos aquí xa nos nosos estudos a Paco Veiga, ele membro da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional e que hoxe nos trae para contarnos a todos nosco un novo xogo popular e hoxe, Paco, imos a falar da cucaña Boa tarde, Paco Hola, moi boa tarde Eh, nada, é eh, que me dá un pouco a risa porque eu non sabía que este xogo existía como tal E bueno, que mellor xeito de que Paco nos faga unha pequena descripción De que a cucaña, unha descripción xenérica deste xogo, Paco Pois pues mira, é eh, eh posible que a maior parte das persoas que nos están ouindo o conhezan Porque un, é, un xogo, é un xogo relacionado coas festas Un xogo festivo, un xogo que se soe convocar na, na algunhas festas de verán En Galicia bastante frecuente Non digo que seja tremendamente Común, pero é frecuente En esencia, e para describirlo dun de xeito rápido Digamos que Consiste en camiñar Ou trepar ou, ou, Por un pau con algúnas dificultades É decir un pau que seguramente Está ensebado Para eh, chegar a cadar un, un premio Un obxecto Que últimamente pode ser un, simplemente unha bandeirola Que está no remate dese pau E? Uh -huh. Quizáis o xogo si, si me soe, pero non sabía que tiña eh, una, bueno, que se marcaba dentro dos xogos populares e tradicionais. porque estamos a falar dun xogo que tenga a súa orixe en Italia. Eh, si sí, con xogos tradicionais sucede que na maior parte dos casos non sabemos buscar no, no, na historia cale realmente a súa orixe no? en, en moitas ocasións, eh, pois, o único que se pode facer é un pouco de, de, de, de aventura histórica un percorrido histórico a tratar de, de conseguir identificar algún orixe E todo parece indicar que efectivamente a Cucaña É un xogo que nace en Italia Lá polo século XVI ou XVII Cando menos está documentada aí Algunhas fontes Sugirennos que primeiramente Nalgúnha plaza pois, Digamos que se simbolizaba O Vesubio E montando unha especie de montaña unha especie de montañinha logo dentro da plaza da cal penduraban pois alimentos do tipo de, de do chorizos e demais, non? Entón, de aí, algúns autores buscan a orixe do que despois será simplemente a utilización dun pau, dun pau a través do cal se pode, se pode eh, trepar ou a través do cal se pode andar para alcanzar o objetivo. En concreto, a primeiro lugar onde está documentado é a cidade de Nápoles, lóxicamente, uh -huh. carando besou. A cucaña nace como un acto festivo, máis que como un xogo, Paco. Isto isto sucede con moitos xogos tradicionais. Eh, bueno, eu sempre recordo o que nos decía un autor portugués que morreu non hai moito, que para nos é unha especie de pai, non Antonio Cabral. Antonio Cabral decía que eh, o traballo converte en xogo, cando o ser humano eh, ve no traballo, Una, percibe unha certa grasa un certo, un certo motivo para, para pasarlo ben e isto podemos relacionálo coas, eh, coas festas evidentemente nas, nas festas tradicionais nas festas sobre todo no mundo rural e no mundo urbano igual eh. e pois o, o que sucede é que E realmente se crean Nacen moitos divertimentos Que despois por unha razón ou por outras Poden acabar a, a categoría de, de xogo regrado Poden incluso chegar a ser A constituirse nun deporte A cucaña parece claramente Que, que é un, un xogo festivo E de feito e, e, É ben certo que un grupo de nenos e, Xogando libremente Por aí adiante Poden practicar a cucaña Algún tipo de cucaña non? Pero A cucaña cobra todo o seu sentido cando se fai mediante unha, unha competición, cando e eh, os, os espectadores ven como se espatarra o xogador que intenta chegar ao cabo do pau, etc. etc. Non so, Sono na festa e onde acaba o seu sentido pleno. Uh -huh. Tamén nos contaba Paco a micropechado que esta, este xogo da cucaña tamén se relaciona con alguna tradición religiosa. Bueno, si, sí, volvo o que decía antes Realmente, eh, cando falamos de xogo tradicional Estamos falando de creacións culturales xenoínas, eh, populares Por lo tanto, eh, buscar as orixes sempre resulta complexo Alguns autores eh, circunscriben a, a cocaña tamén a certos ritos de fertilidade, de fertilidade E algúnas danzas que son comuns, sobre todo por aquí tamén, eh, pero sobre todo en Latinoamérica. Eh danzas arredor dun, non sei se a audiencia ten en mente pois un grupo de persoas danzando en roda arredor dun pau, dun pau do que penduran, por exemplo, eh Que sei, ou, eh, bandeiras ou, ou algún tipo de, de, de, de, de trapo Que a xente leva cintas Que a xente que estaba bailando leva agarradas E digo que algúns autores relacionan isto Con certos ritos antigos Que ven da máis remota antiguidade sobre, sobre a fertilidade E ese é a razón de que en algunhas zonas de, de Latinoamérica, é mesmo en España seguramente non é estranho este nome. Se chame árbol, árbol de maio que se decir que hm mm, responde a algunha tradición relacionada co co mes de maio, que é un mes onde estoupa a primavera e todo iso. Uh -huh. Paco, eh contanos cales son os distintos tipos de cucaña que se registran. Bueno, en Galicia, fundamentalmente, e no resto do mundo igual Fundamentalmente hai dos tipos de, de cucaña A cucaña terrestre e a cucaña de agua, a cucaña mariñeira As dúas son moi divertidas eh, eh, Francamente, eh, resulta moi divertido eh, comprobar eh, Bueno, non sei se todo o mundo ten esta percepción, pero os seres humanos somos no noso fondo máis máis remoto, tal vez algo malos, algo, algo ruins. E disfrutamos ou gozamos logo con que as persoas se espatarren, eleven un golpe, entón, o que produce chiste realmente, no. xogo da Cucaña é ver como o xogador non chega, o remato do pau a cocaña terrestre en concreto claro, como non hai agua a cocaña terrestre consiste en situar un pau, estamos falando dunha estúa dun pau se secadra un pelín máis alto que os paus da, da luz clásico situálo por exemplo nunha praza ben amarradiño a poder ser un pouco un pouco enxevado, un pouco esbaradizo para que os contendentes traten de, de gabear por el hasta chegar a, a punta na punta tradicionalmente ao extremo do Paulo tradicionalmente houve e, sempre o trofeo físico que se perseguía conseguir e, últimamente fanse cousas moito máis civilizadas e digo moito máis civilizadas porque ao mellor, e, teñen situado incluso coellos na punta, ou mesmo a xamóns que, que, que eran o premio da, para que lograba a cada a, a cucaña últimamente o que se soue facer é situar unha bandeira unha bandeira que simboliza o premio e despois xa se dirime a quen se lle dá e como se lle dá non? Uhum. E nos falabas tamén que existe outro tipo de cucaña Que a mariñeira, en que consiste esta? Si, sí, a cucaña mariñeira A cucaña mariñeira é moito máis frecuente Vela, porque claro, os elementos Están ofrecidos o medios Sem grande esforzo Entón, a cucaña mariñeira situa o pau o Horizontal o pau, Estamos falando de sete metros O mellor, eu que sei, unha unha longitude semellante e consiste en que os participantes eh, traten de camiñar polo Pau tamén está encebado, tamén está un pelín trampeado para que non se tan fácil no? e que cheguen a conseguir o, o premio que está no, na punta do Pau e obviamente que as zoupadas son na agua e, e o asunto é francamente divertido tamén hai as que se denominan cucañas light <risas> eh, non sei a que se refiren con ese termo Bueno en, en Últimamente é que, é, Ás veces é, Contase que os rapaces E xerá las persoas Que dos nosos días os, nos mesmos Somos incapaces De, de crear novas maneiras De nos divertir que a, Semilla que os nosos antepasados Foron realmente os creadores De todo aquilo que gozamos hoxe Pero hoxe somos incapaces De, de producir outras En concreto xogos que O tema que nos trae aquí non? Iso non, iso non é certo Nas, eh, Tanto as camadas novas da poboación Como normalmos que temos unha, unha certa idade Somos quen de improvisar Novas maneiras de, de pasalo ben Naturalmente que si, sí, isto sucede Isto sucede todos os días Entón aquí nos referimos cando Cando estivemos preparando un pouco este tema, eh, ocorrese nos falar de cocañas lai. Efectivamente, non sei se si, si alguén ten visto en alguna fonte de alguna praza. Con, obviamente ten que haber agua, ten que haber algo que, que chame o chiste a pasalo ben. Pero eh, por aí adiante podemos ver a, a rapazolos nun día de verán pois xustamente tratar de camiñar por un pau que situan, por lo menos nunha nunha fonte dunha praza. non? As zopadas son tal vez menos divertidas porque o espazo é menor pero teñense visto destas de, felizmente, benze, e felizmente vence, non? O cal é unha mostra, insisto, de que, de que seguimos eh, creando xogos e de que nunca pararemos de crear xogos que é do que se trata, non? Paco, me gustaría que me contaras, porque eu o descoñecía nunca vir xogar a, a ninguén, sí que teño o mellor visto referencias desta cucaña en programas que nos contabas ti, como pode ser Humor Amarillo, e, bueno, todos estes programas sí. que, que son, pues, nada, para cómicos, non? E eu quixera saber se si é un xogo común aquí en Galicia. Bueno, co como decía ao principio, tal vez non se trate do xogo máis común de Galicia, non? Pero é bastante bastante frecuente, poder observálo ainda incluso hoxe. Estou pensando, por exemplo, na, na, nas cocañas que celebran que se un Ponte de Hume. Bueno, en moitas vilas mariñeiras eh? existen. En Ponte de temos referencias directas en, en Melide, porque non las traio un profe de educación física, actualmente vice-director do IES Melide, Ramiro Ramiro Piñeiro que participa directamente nelas son, son cucañas auténticamente que están convertidas auténticamente nun, nun espectáculo polo número de persoas que, que asisten a elas E no interior de Galicia, estando documentadas en moitos lugares e Temos referencias directas, por exemplo, do, do Concello de Moíños onde, onde se celebra a cucaña no campo de fútbol é decir, O campo de fútbol deixa de utilizarse por un día para, para xogar ao fútbol e, e preparase unha cucaña E nalgúas zonas do país o premio era unha rosca Unha rusca que se situaba, pues, o, como digo, no no extremo do pau. Está, está fundamente documentada. E insisto en que nun é seguramente o xogo nacional de Galicia, pero é un deles, en dúbida, sí. E no resto do mundo? No resto do mundo, xa deixemos eh, ao comezo, que é un xogo que posiblemente naceu en Italia. Interésame destacar o, o de posiblemente, porque vaite te día saber realmente as fontes históricas nunca son neste tema absolutamente fidedignas e, e además existe a posibilidade de que un, os, os seus tradicionais nacesen en paralelo en diferentes lugares non? e isto sucede, por exemplo, co tornela que está documentada en, en calquera parte do mundo onde existen dous paus e non está probado que que fose un producto de un proceso de aculturación, senón que que posiblemente se trate de, de, de xogos que nacen en paralelo. Pues, eh, como digo, este, de, desde Italia estendeuse ao, ao resto do mundo, é moi frecuente en, toro, en todo o territorio español en Latinoamérica. Proba disso, pois, por exemplo, son os... os múltiples nomes que recibe, chamase en, en Argentina, teño aquí un listado deles porque reparei en, en coleccionar alguno. Temos, Ten, por exemplo, que en, en Argentina chamase Cucaña, certamente, pero tamén se chama pa, Palo Enjabonado. Está eh, documentada en Bolivia, onde tamén se chama Cucaña, ou no Brasil, onde se chama Pau de Sebo, lógicamente. E, que sei, un Ecuador recibe o nome de Castillo, Ás veces en Paraguay ten un nome guaraní que non me atrevo a pronunciar como é debido I vir sí, que significa exactamente o mesmo palo, palo enjamondo pauo ensebado no? e e podíamos continuar en, en venezuela, por exemplo, reci un nome curioso vara de premio Fai referencia ao premio que está na, na, na punta e no territorio español no territorio do Estado está documentado en, en practicaamente das partes. É un xogo moi estendido polo mundo. Pregunta obrigada, Paco que sempre lle facemos a todos os colaboradores que veñen aquí a falarnos de xogos é que nos contedes algunha anécdota que teña que ver con este xogo. Bueno, o xogo é pura anécdota en si sí mesmo, porque <ríe> que se trate de que o personal se despatarre, e, pero si, sí, Existe, estou recordando, por exemplo, un cadro de Goya Que, que, que justamente reproduce a, a cucaña de terra A cucaña, a cucaña vertical É un, un cadro que amosa a un neno prácticamente na punta E a outro intentando intentando subir na, na, na punta do pau Pois vese un, un, un simple ramallo que seguramente é o símbolo do duble. Eh, aparece na, na arte, non na, na nosa asociación temos, diga por decirlo así, pomposamente unha sección que se dedica, digamos, a, a investigar a presenza do xogo tradicional na arte. Temos eh, alguna referencia máis, bastante. Se. Eh, acordando porque o notei aquí pola mañá, cando pensaba nisto, na nunha frase eh, que recollín do asturiano que di: "Tu yes como la cocaña" que ofrez e que resbala. que Quese decir que a cucaña é traidora, e isto está, está te referindo a unha persoa que, que intenta quedarse contigo pero que despois non, non cumple. E... Bueno, non... teño por aquí un par de anotacións máis, se acaso non, non veo caso, non, pero e... é indubidable que se contásemos coa presenza de persoas que que teñen participado engunha actividade de cucaña pues nos poderían contar 50.000 historias alrededor dela paco xa para ir rematando que nos gustaría que nos contaras contarásgunha noticia deste de xogo en relación con nos ávila con Melide. bueno pues mira iso y eh, furgar na historia de desta de, de terra para alguén que é de fora pues sempre dificultoso porque nunca Nunca tes, digamos os, As ferramentas para chegar a, Ao fondo da cosilla Para saber por onde tirar mm -hmm. Eu estive facendo algunhas indagación sobre, sobre o xogo mm -hmm. en Milide E teño, cando menos, dúas referencias na, na praia de Furelos xo, Esténse xogado A, a cucaña mariñeira Dunha maneira ou doutra Ben espontaneamente Non sei se ten habido algún tipo de, de competicións, Pero seguro que algúns oíntes que están a escoita neste momento teñen. Teñen feito algún tipo de... Tenen desenvolvido xogo Algúnha vez no río Porque ademais é un, é un lugar que se presta Os, os ríos e Onde caer de golpe Digamos a, a agua Prestanse moito máis a xogo Que unha simple praia E despois, como sucede sempre Cando falamos de xogos E falamos de innovacións, Cada vez que preguntas en Melide Sobre isto e sempre sa, saen os padres passionistas. Efectivamente hou persoas que me contaron que nos padres passionistas en algunha ocasión tense si, eh practicado a cocaña de, de terra. E seguramente nesta antena Manolo Charranga ten contado xa infinidade de anécdotas da da da pelota do frontón, vamos, co, co, co, que tamén trouxeron a Melide os padres pasionistas, e eh? parece ser que a cucaña tamén foi traída aquí por eles, ou cando menos foi suxerida en algún momento. No? Paco, non sei se queres engadir alguna cousinha máis, e o deixamos aquí. Pois, eh, vamos ver, gostaríame de decir o seguinte, a Asociación Galega do show popular e tradicional, e... Eh, Acude aquí periódicamente para tratar de divulgar efectivamente o patrimonio, o patrimonio lúdico É un patrimonio moi rico sabe Galicia está a cabeceira do Estado en canto á tradición lúdica ¿no? Pero ás veces eh, atopámonos con alguna dificuldade Como pode ser o caso da, da cucaña. Realmente cando, cando, por decirlo así, chipatina un pouco a información directa entón o que se me ocorre pedirlle a audiencia é que polos, polo medio que sexa, pois por exemplo sobre o caso da da cucaña se alguén ten referencias directas que seguramente existe, seguramente existe moito máis a, a flor de pel do que estamos pensando, pois que algún día o conte en antena e que non lo faga chegar, que para nos sería unha información impagable. Non? para ir completando os nosos arquivos e para cumprir a, a función que, que nos impuxamos cando creamos a, a asociación, que é divulgar o patrimonio lúdico. Pois, dende aquí, Paco, se si te parece, facemos ese chamamento que se poden achegar ata aquí ou ben chamarnos que os poñeríamos en contacto coa asociación galega do xogo popular e tradicional sen ningún problema e emprazamos a cita dos membros desta asociación para o bendeiro martes, non? Para o seguinte... Moitas gracias, Paco Veiga. Moitas gracias a vos.